Goddag og velkommen kære lytter til afsnit nummer 58 af Apropos game GameTest Den stemme du ikke har hørt længe, men den stadig <laughs> forhåbentlig lyder lidt velkendt Det er Christian Hoffhoff. det er mig der er her i dag Skal jeg være vært efter en længere pause mm -hmm. Men bare roligt Selvom jeg er rusten, så er jeg her Der er stadig en til at holde mig i hånden Det er den kære Holm Det er mig, ja det er dig. Hånd i hånd over Skype Ja, det er fortabte bruderskab Præcis eller betyder. noget i den stil <laughs> ja. selvfølgelig tak Kasper mange gange for at uh, vi kunne fortsætte uden dig Hoff, mens ja. at uh, du uh, holdt en velfortjent ferie eller arbejde eller Hawaii, eller hvad det nu var vi for noget fanfiction vi fandt på til dig, ja. men i hvert fald så var det uh, en lille twist på formularen der på ja. Now we're Back så kom Kasper lige tilbage igen mm -hmm. prøvede på at vække mig pinden, men den gik ikke <laughs> <laughs> sadens Ja, Men vi skal ikke snakke om øh, bitre interne skænderier med mm -hmm. GameTest. Game vi skal simpelthen snakke om nyheder i stedet for. God e Og før vi kommer til nyhederne dog, så skal vi lige hurtigt snakke om nogle korte annonceringer. Mm -hmm. Og en af de annonceringer, jeg lige vil snakke om, det er et spil, der er blevet annonceret, der hedder Cross 3D2. The... Cross 3D2? Ja. Og det er that's Picross a mouthful. 3D får en efterfølger. Det der, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Det er et puzzle-spil fra Nintendo. Mm -hmm. øhm, har, du, har du prøvet picross spillet Nej, det lyder bekendt, og jeg tror også, jeg kunne genkende det med det samme, men det er ikke noget, jeg har spillet. nej. Det minder lidt om minestryger. Det er sådan, Er oh. der er sådan, nogle, der er sådan et, jeg, hvad kalder man, et felt, hvor der er en masse brikker på, mm. og så skal du så trykke på dem, og så får du sådan nogle tal efter, sådan, om her er der fire brikker, der, der ikke må trukkes i den her no. række. Nej, jeg har kun spillet øh, Dynamit Jack så. Dynamit Jack, Dynamit ja. Jack. Tryk ja, jeg helt den. Det, det er, der hvor det man gør. går rundt i, i det, det der store areal og skal, åh oh, det er mega godt. Folkens back me up <laughs> on this gammel shareware. Dynamit Jack, er det er det der, der også hedder Boulder Dash? Mm, jeg er ikke sikker. Mm. Det kunne sagtens være. Det er ikke det der hvor stenene falder ned, af, vel? Jo, jo, man skal passe på stenene. Men ja. så kommer der også politi efter en, fordi man er forbryder Dynamite Check. Jeg er okay. rimelig sikker på, at det hedder Dynamite Check. Eller så må jeg finde ud af, hvad det hedder. Det er helt det som det samme, dog. <laughs> Men, ja, du har det er ikke lige så godt som 3D2. Ah? <laughs> <laughs> That's <laughs> a great name. <laughs> det er rigtigt. Men de lavede så sådan en 3D-udgave, det der Cross og nu kommer der så endelig en efterfølger til. Mm -hmm. Det var det jeg brugte et lang tid på en gang, da jeg lånte en, en, en Nintendo DS. Ah. Så den har den, du ikke mere? Ah, nej, nej, nej, jeg har den ikke. Ah. Det er den faktisk som en, en fætter, ja. da jeg var i praktik i København i gang, så skulle jeg meget få mig tilbage, så lød den lige af ham. Mhm, mm smart. Ja. Jeg havde lige noget P-cross at spille der på øh, øh, heste, heste kreten, eller hvad <laughs> <laughs> den Karet. Ja, karet, der var den. <laughs> altså, words. Og nu hvor nu turen udkommet, så skal jeg jo praktik igen. Det er det. Købenbart. Det er så... jo tra tradition. Kan man spille miste for, at skal komme sted? Mhm. Mm God idé. Noget andet, der også skal til at komme af sted, det er det nye Rainbow Six, det der Siege der. Men det ser ud til, at det ikke lige kommer så hurtigt ud af døren, eller lige får smadret døren op, som de voldsomme politimænd nu gør. Øhm, fordi at det Rainbow, Siege, uh, Rainbow Six Siege er blevet udskudt. Det var uh, originalt... Uh, Forventet til, at det skulle udgives her i oktober, som er lige om lidt. Men øh, nu kommer det altså først den 1. Øh, den 1. december øh, her i 2015, i både USA og Europa og Kina og, og langt bort i stand og sådan noget. Så det bliver et rigtigt julespil, som øh, vi kan forvente os fra øh, Ubisoft. Og ja, det er jo simpelthen fordi, de skal... Forbedre øh, spillets co-op, fintune våbne og gadgets og øh, yderligere refinements til øh, spillets menu og interface. Åh okay. oh, nej, nej ikke menuerne, interfaces. Oh. Er de bagefter? Åh oh, nej. Åh oh, no, Få de placeholders væk, vi skal snart launche. <laughs> Hej, passe... hvor ser det grimt ud. Kan det ikke passe det snart, at det var dem, der nævnte noget om, at udskydelsen også var fordi, at øh, det skulle sådan op på niveau med de konkurrenter, de har fået, eller sådan en stil. eller eller mm. altså, altså det er selvfølgelig, forståeligt nok, det vil jo altid være forklaringen på, at hey, det løber ligesom ikke op til resten af feltet, men jeg mener bare, der var en eller anden, i en eller anden hvor de sagde, hey prøv at konkurrenten, konkurrenten er sgu rimelig, rimelig høj bare lige nu, så vi må lige uh, opdæle lidt ekstra her sidst. Det er ikke det, de nævner her, i okay. hvert fald ikke her på nyhedssiden. Det kan godt være, at man kan gå ind på... Uh... Uh, Ubisofts blog uh, blog.ubi.com og så er der et blogindlæg der hedder Rainbow Six Siege Delay det kan godt være at der står meget mere der, men her i nyhedssiden så har de bare valgt at fokusere på at det var meget svært for dem, men de vidste at de bliver nødt til at fokusere på at forbedre spillets co-op og fintune de her op og gadgets uh, som er meget vigtige for at balance. balance okay. ja ja, det kan også bare være det at være en på det kunne godt der. Der er Men, meget konkurrence Der er meget konkurrence Et mm. andet spil, der bliver kastet ud I endnu mere konkurrence <laughs> Det er fra et lille studie, der er Nydannet, der kommer fra nogle af de folk Der var med i øh, hvad hedder det, CG, CD Projekt Red Før ja. øh, De lavede et lille studie, nogle folk der afstak derfra der hedder Fools Theory oh. Og øh, de lavede sådan en fin lille countdown Side op til, ej faktisk et lille stykke Før øh, Gamescom Ja og der så stod en ja, countdown Så lige noget om deres kommende spil Og det spil nu bliver annonceret at det der hedder 7. Seven, Seven. Seven. Yeah. Og så er det så afsløret spil selvfølgelig øhm, Så siger det det er Eller det siger det ikke ud fra billedet Så ser det er ud som det er sådan et øh, dystopisk fremtid Måske postapokalyptisk. Men mm. sådan som de selv beskriver det Det er, det er et Thief inspireret spil yes. Det er 3D Det er symmetrisk og det er et RPG Okay og så man så, så rundt i den verden her Og noget af det der også vil gøre det unikt Det er at der er et parcours-system Så ens karakterer kan løbe op ad ting Og kravle rundt om bygninger Og alt muligt andet fint Hvad er en badass lige som jo Ja ja, eller hende der Jade Eller hvad hun hedder <laughs> Hende fra Mirror's Edge Åh oh, nej Hvad er det hun hedder Kun. Hun hedder Øhm Faith Nej Faith Faith? Yeah, Take think. a leap of faith. Uh-huh. get it. Uh. <laughs> That's dumb. <laughs> Who likes a badass or what? No, for the a Ah, okay. <laughs> oh. Okay. Get it. Get it. Ah, you didn't We're get like, it. Who a good ass? Ah. Huh? Uh? <laughs> <laughs> okay. Oh my god. <laughs> I'm dying. Uh. Dårlige jokes. Og så slår der ihjel. Mm. Og så er den første podcast, hvor sløj ja. den ihjel. <laughs> Jeg svær det jo ikke var bevidst betjent. <laughs> ja, ja, ja. Just wanted him to laugh for. Alright. Uh, men... <laughs> en anden. Jesus <laughs> Christ. En anden <laughs> en annoncering. Der uh nok ikke er så voldsomt spændende eller nyskabende, men som stadigvæk er lidt overraskende i sin annoncering i hvert fald, det er den her Call of Duty Black Ops 3 beta, som det kan være, at I sidder og spiller den lige nu, mens I hører på vores podcast, eller det kan også være, at jeg har fuldstændig miskalkuleret, hvornår den her podcast kommer op, og det kan være, at I allerede sidder og spiller... Øh, Black Ops 4 eller, eller I don't know. <laughs> <Yes>. <laughs> men i hvert fald så øh, er der den her øh, Black Ops 3 beta i gang på PS4'en, mens vi så optaget der, og øh, så lige pludselig, øh, et par dage efter, den startede den 19., hvis jeg ikke tager meget fejl, og det kan også godt være, at journalisterne og sådan, vennerne af udviklerne fik den en dag tidligere, bare lige for at komme ind i baseen lidt hurtigere, så de kunne dække den, men i hvert fald, så, sådan som jeg forstod, så var det den 19. til den 23. Og så her, øh, den øh, tidligt den 22., så skriver Treyarch Studios bare sådan... PS4-beta'en for øh, med Call of Duty Black Ops øh, 3 er nu åben til alle spillere. Ikke bare de heldige sataner derude, der har penge nok øh, i deres egen pengepunkt, eller fra deres mor og far til at pre-order spillet Nej, nej. Åben til alle. Hey, nice. Wow. Mm -hmm. så det, det er jo lidt undeligt hvorfor det ligesom øh, bliver annonceret sådan lidt ud af det blå fordi vi havde godt nok snakket om lidt at der var nok en open beta på vej på et eller andet tidspunkt men altså det var meget fokuseret på eksklusivt til PS4 til at starte med øh, og, og man skulle pre-order for overhovedet at få en kode mm. og det er der selvfølgelig nok mange der gør men det betyder ikke at alle gør det og så senere hen, så de så også lukke betaen op for preorders øh, eller preorder øh, kunderne øh, hos øh, Xbox One og PC. Så det her, i den her idé om en open beta, det er, det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig helt logisk, og det giver da også mening lige at gøre det her i sidste sekund. Øh, men øh, jeg ved ikke lige, hvorfor det bare kom sådan lige ud af det blå på deres Twitter, sådan, ved I hvad? Fuck it, we'll just open the gates. Ligesom en renlig en eller et eller andet um, <laughs> så, så det har de i hvert fald gjort Ja Så er der sådan ikke flere sige. annonceringer på min front nej så kan jeg lige komme min sidste mm -hmm. Det er Valve Der har annonceret at uh, der kommer en lille ændring Til deres Steam Machines Ja yeah. Ikke så meget sådan, de fysiske maskiner Men mere den her software Deres eget styrsystem de har kommet med mm -hmm. Og det er at de vil fjerne Funktionaliteten af Suspend Resume Nå sådan Hvorfor vil de det? Hvorfor det ved det? Det er simpelthen fordi jeg har tekniske problemer Åh oh, nej, med det er den. det værste Det er fordi at den, øh, De har lavet sådan et, et basalt styresystem Som egentlig bare kører det her Steam Big picture mode ja. Som så er lavet til Jamen, Så kan man få sådan en, sådan en konsoloplevelse med ens PC mm -hmm. øh, Men den kører på en Linux øh, kerne Ah Og det med Linux, Linux gør et comeback Ja, Linux har lidt problem med, når den øh, ikke når den går i suspend men når den kommer ud af suspend igen, ja. så det er måde den ligesom kommunikerer med forskellige, øh, hvad hedder det hardware der er sat til, sådan eksternt ja. fordi så det måde den gør det på, det er at den giver dem et nyt ID, når den vågner op igen og så ser at tingene er der, og så får de så et nyt ID, fordi nu de slutter til ja. den husker ligesom ikke hvordan de var før, så derfor okay. så bliver det sådan lidt fucked op når du kommer på igen, fordi så er din controller måske Ja, den har en helt anden forbindelse til. Altså, Den tror den er en helt ny controller, der er sat til. Hmm. I stedet for at den kan huske, at det her det er controller 1, det, her, det er det 2. Det er godt, det er den, der har det ligesom os. Det er meget nemt at falde i søvn, men 5 er at vågne op igen. Men <laughs> meget forvirrende, når vågner op igen. Ja, nej, hej. Hvad lavede jeg i går? Så det er Hjælp mig. <laughs> så der vil det ikke give de dig funktionen til væk. Nej. Og så er det så fjernet. 5 er nok åben lidt. Hmm. Nå, nah, men så ser det bare ud til, at vi kan gå over i de mere reelle nyheder. Ja. Yeah. Right? Yes. Let's do that. Så skal det blive kontroversielt og meget underligt. Fordi nu skal vi snakke om Windows 10. Okay. Og som der nok allerede er nogen af derude, der er i gang med. Øh, og så, så snakker Microsoft øh, om, at... Øh, at den seneste udgave af deres operativsystem det her Windows 10, det øh, kan simpelthen øh, identificere... Øh, hvorvidt, at du har... Øh, hvad skal man sige? Noget lidt hoskisnovski øh, software på din, øh, på din computer eller laptop, og så, øh, så kan den identificere det, og så disable det. Ja. Så det var simpelthen øh, deres, øh, deres plan med, at de sådan automatisk kunne tjekke din, øh, din version af din software, download software updates, eller... Øh, lave om i konfigurationen og sådan noget, så det, så det er jo nok ikke så godt for pi piraterne derude, hvis Microsoft de har så meget kontrol over Windows 10 der um, og det er der nok mange der er lidt øh, ærgerlige over fordi at øh, hvad hedder det, fordi piratkopiering eller ej, altså hvis man ligesom, ligesom impotens, hvis man holder det for sig selv så er det nok øh, ikke så slemt men, øh, men det viser sig så, at øh, piraterne måske ikke har så øh, meget frygt alligevel, fordi der er kommet en lille, øh, en lille update på det, fordi at... Øh, hvad hedder det? Øh, updaten, øh, updaten på den her nyhed, det siger så, at der ikke rigtig kommet nogen officiel øh, udtalelse ud omkring det her, øh, hele den her sag, men der er reporter, der det til at hvad hedder det den her EULA øh, user agreement øh, hvad det nu er at øh, den, øh, den forholder sig til Microsoft services i stedet for at fokusere på øh, Windows 10 softwaren i sig selv så hvis du så det betyder stadigvæk, at i sidste ende kan hvad hedder det så kan Microsoft nok godt have mere kontrol Med deres Windows 10 her Og hvis du virkelig bare Er en komplet øh, Pirat og hacker Så hvis der er et eller andet virkelig ulovligt Eller øh, piratkopieret Når det kommer til Xbox Live Eller Windows Store Så kan det godt være at de kan Knalde dig skipper Men øh, hvis du bare har sådan Husky Snowsky et eller andet gemt på din PC Så er det ikke helt sikkert på øh, Så er det ikke helt sikkert Øhm, at de kan, øhm, når, hvis man skal gå ud fra den her update i historien, så arrrrr, den okay. ved? Ja. Altså, jeg, ja jeg forstår hverken kontroversen over det, eller den store overraskelse over det, fordi, mm -hmm. altså, det er jo lidt som ligesom, de introducerer deres, deres eget marketplace, ikke? Jo. Og det er jo mest beskyttelse i forbindelse med den. Så det er sådan, jamen, det, det er der jo også på Steam, altså... Men jeg kan ikke piratkopiere Steamspil. What? Uh, God damn it. Breaking my heart off. Men jeg kan selvfølgelig godt se, altså nu var det ikke så specificeret i starten. Det blev jo, okay. jo lidt opdaget, fordi folk der læste den her UAL, eller hvad den hedder. Ja. Øhm, som er den her... Øh, hvad, hvad hedder det? Det er vel sådan en betingelse for, at bruge af software'en, som man godkender, når man bruger softwaren. Ja, det er sådan noget med, når du downloader iTunes, med når du downloader iTunes, så siger du ja til, at du ikke bruger iTunes til at lave atomvåben og sådan noget. <laughs> ja, lige <er> ved <laughs> <laughs> Den klausul er der faktisk i. Mm. Så det, det er det måske derfor, folk bliver nervøse, fordi det er jo det godt set, at det der med, altså, hvis man har et styresystem, så er det lidt især, hvis den sådan ordentligt set går rundt og snuser i, hvad man laver, ja. så det skal man helst ikke have, den blander sig så meget i. Er det lidt ubehageligt? Men det er som altså, Asbjørn Ries vil sige Ubehageligt <laughs> Men det er lidt... Øh, altså, men det forstår nok, hvis de er i forbindelse med deres, selve deres store, ikke? At jo, de ligesom og siger, det er jeg også Men Det var en god sammenligning, du havde altså, Det er jo ligesom Steam, der siger sådan... Okay... <laughs> Måske off the record, så er vi pænt fucking ligeglade med at være i piratkopier Men når jeg er på vores service, så skal I bare opføre ordentligt Ja... Så. Men, det er jo, men det er jo fint, når folk de lægger på passel, når det når det er selv dem, der har lavet styresystemet også. Altså ligesom det, der gælder, om, det, om, om hvordan det så er delt op. Om det kun er ståen, eller om det måske også lige flyder lidt over i det her mm. styresystem, de selv bruger. Uha. Ja. ja. Men der er faktisk en anden nyhed også, fra, også angående Windows 10. Ja, så lad os da høre, den der kom det er kommet ud. Det er fordi, de Microsoft har valgt at stoppe supporten af noget software, som. Dem, der har lavet det, heller ikke supporte i noget tid, men det kan godt give nogle problemer, specielt til gamere. Nå, nå. Det er fordi, at... Nu kan jeg ikke lige se, hvor det kommer fra en god for Microsoft. <laughs> det lyder allerede legit nu, hva'? <laughs> men en god for Microsoft, som jeg ikke lige kan se navnet på her. Ja, vi stoler for Han siger, at stort set alt det software, der havde i Windows 7, virker også i Windows 10. Der er bare to undtagelser. Hmm. Der kan være noget, noget antivirus-software, som er gammelt, som benytter specielt sådan workarounds, for at kunne scanne ekstra grundigt. Øh, det virker måske ikke længere, fordi at de selv har lavet deres eget system mere sikkert, så den ikke kan bruge de workarounds længere. Mm -hmm. Og så er der noget, noget gammelt anti software, som hedder Sikkerum, øh, ja, og SafeDisk. De virker heller ikke længere. Mm -hmm. Fordi de benytter det nemlig en måde, øh, hvor de tilgug, øh, til, tilgik noget helt grundlæggende i sygesystemet, de muligheder øh, åbner os op for hacks af forskellige slags og exploits så dem har de ligesom lukket i Windows 10 så derfor virker de her kopibeskyttelser heller ikke længere ja. det det sige, at de stykker software som brugte det her kopibeskyttelse de virker så heller ikke i Windows 10 oh. Medmindre mindre selvfølgelig udviklerne har lavet en eller anden, øh, en eller anden patch der fjerner den kopibeskyttelse det var der nogen gange, der gjorde eller man selv henter en patch som hacker det okay ja, så må man jo, jo lige beslutte der Ja Skal man To hack Or not to not hack That is the question Isn't it Det er jo det Og det er jo Det er så spil Kan jeg se her Fra mellem 2003 Og 2008 Der havde potentielt Kunne bruge de her kopi mm -hmm. Og der nævnes nogle nye spil Som The Sims Altså Elon Crisis Mass Effect Bioshock Og Grand Theft Auto 4 Der er altså på det her Psycho-Bloom Mhm Not so good Men jeg ved faktisk ikke om uh, Grand Theft Auto 4 i Steam Om det bruger det Ja yeah, og Bioshock på Steam Nå oh, har ja, Bioshock er også Ja yeah. Altså jeg har aldrig gerne spillet Bioshock på min PC en gang øh, Fra, fra en til anden Og hvem ved om jeg har Windows 10 Til den tid der er nok højst sandsynligt lige, Hvor det er det gratis det første år 30. Hvad? Jeg prøver lige at starte mens vi snakker Ja <laughs> Live journalism, folks. Ja, ja, altså, jeg, jeg kan bare ikke... Jeg kan godt se, at der skal ændres en hel del ting, når man går fra et syresystem til et andet. Men for en, som klarede sig sådan fint igennem Vista, og jeg nu er på Windows 7, øh, efter at jeg købte min nye, totally not outdated, outdated øh, PC, så... så synes jeg skulle, det var en fin overgang, men jeg er jo nok også meget vant til det der med, at efter at Microsoft havde deres gode styresystemer, at så lavede de sådan en god en, og så begyndte de at lave en dårlig en, og så fikser de det, og så lavede de en dårlig en, og så fikser de det, og så blev det ligesom rytmen, man var vant til. Så her, nu hvor jeg er godt tilfreds med Windows 7, jeg egentlig gerne vil springe Windows 8 over, og så der Windows 10, det står og lokker mig, fordi det er gratis den første... Uh, hvad hedder det? Det, det, det første år, og lad os være ærlig, Windows 7 bliver jo ikke støttet for altid, så man skal jo opgradere på et eller andet tidspunkt. Um, så altså. Det er ikke meget kærlighed, jeg har over for uh, det der Paradis under havet, men uh, jeg vil gerne have mulighed for at spille den en dag. Det der Bioshock. Ja? Og så okay. skal det selvfølgelig være på PC'en, folks The Det er ps de og The PS Triple and uh, Xbox 360 er being left behind. Jeg ejer ja. også kun en PS3 af de uh, to maskiner, så skal ja. ikke lige tilbage til den option. Nå, sådan det ikke godt nok klinger. Nej. Det var sådan altså en god port, den fik til PS3. Ja. Yeah. I sin tid. Yeah. Nå, du kan ikke lige springe ind til den år. Det ser ud til virke fint. Ja. Så der er ikke noget CD-ROM-system øh, øh, der, der forstyrrer. Nope, det kan godt være enten Steam bruger en anden en, ellers så er de bare opdateret den ud, måske. Ja, Jamen, det er ikke også sagtens være. Jeg skal også sige, at de to, øh, to kopibeskyttelsesmuligheder var også temmelig kontroversielle i sin tid. Fordi ja. de havde allerede kompatibilitetsproblemer dengang, så der var mange folk, der ja. købte spillet, og så virkede det simpelthen ikke på dem. Mm. Men der er også det der, hvad fanden har det nu, uh, Arkham-spillende, ja dem der er på PC'en, <laughs> Øh, uh, nej, de der Batman Arkham-spil, de brugte også en lidt underlig DRM. Noget med, at man det kun kan downloade det et vis antal gange eller, et eller andet. Og det er endda på Steam. Altså, det er ud over Steam DRM, som er det der med, at du skal ligesom være Steam kørende i en eller anden grad for at spille spillet, du har købt for ja. din egen penge. Så hvis det skal gå en tand videre med det, der du nævner, hvor det bare er sådan noget, ah, er sådan noget DRM. Uh, og så spørger en anden om hvad er det? Og så får man så tilbage med Jamen ah, det er sådan noget uh, I, don't, I don't know det, det var DRM I guess Og det var ikke særlig godt i sin tid Og nu kommer det der Windows 10 Og nu kan det være at det stadigvæk er noget lort så tror jeg jeg står lidt tilbage og tænker ah, Det lyder lidt uh, Det lyder ikke rigtigt som noget jeg kan støtte Eller være fan af det. For at være helt ærlig Ja. Not a fan Men altså det er jo Noget der sådan lukker usikkerheder i systemet, ikke? DRM? Nej, øh, er altså, Microsoft ikke øh, tillader software at komme ned i systemet på samme måde længere? Ah. Jo, det, jo, det er vel for det bedste. Jeg. Jeg er ikke lige en ekspert på det område, men altså... Så må jeg lige have et gammelt, øh, gammelt PC stående, der kører Windows 7. <laughs> Så har der en, der kører Windows øh, 98. <laughs> Og give lidt retro. Ja. Glæder du der til um, uh, Retro's uh, City Rampage til 98? Hvad? Kommer der så altså til det? Udlå det Nej, var det ikke det vi havde nyheder om engang? Med det ja. kom til floppy disk og de gamle. Men var det ikke til DOS? Oh, ja, oh, oh, oh, selvfølgelig. Den er lige lidt ældre. Ja. God gammel <laughs> DOS. Men der kommer altså, sikkert også en 95 uh, up på et det er så med at lave dem. One can hope. <laughs> ja, one can hope. Præcis. Well, I like what you're ditching out, Hoff, uh, så so, uh, du, uh, du er meget velkommen til at bare uh, keep on rolling. Så bliver det bare ved. Ja. Yeah. Så kan du få en uh, lille fin nyhed om den danske udvikler, som mm -hmm. hedder Press Play. Ja. Yeah. Dem, der er blevet opkøbt af Microsoft og har lavet uh, det der Max Curse of the Brotherhood og oh, ja. uh, Kalimba, tror jeg det hedder. Kalimba Det er det, jeg anmeldte gang. Ja Det var ganske fint mm -hmm. Men de har siddet og holdt sådan en Hvad kalder man det? Spiljam internt Så de mm -hmm. har faktisk sådan tre forskellige projekter Og så har de så valgt Fordi de ikke er en ressourcer nok til at vi sig kaste med tre spil Men så har de da bare lige lagt øh, Sådan tre små pitches ud på nettet Ja Og så kan fans ligesom Fotere om Hvad for et spil synes de, de skal lave mm. Okay så, øh, jeg tror du, det bliver? Åh oh, det jeg, det. jeg har fulgt med i øh, afstemningen. Altså, mm -hmm. det er tre forskellige spil. Det ene, det er sådan et koop-competitivt-survival-spil. Øh, øh, Og det er, mangler er... vi nogle af. Ja, det er det, det. Det mangler <laughs> vi lidt af. Så er der sådan et open-world-eksploration, øh, hvor man kan lave øh, sådan biler. Eller køretøjer. Ja. Fysikbaseret. Mm -hmm. Og så det sidste, det er et eller andet co-op øh, med et væve. <laughs> skal ned det et eller andet sted. De elsker deres co-op. Ja. det Selvfølgelig sammen Ligesom andre mennesker. Ja. Så det er de tre, der er. Jeg ved altid helt ikke, hvad for en... Altså nu er det der survival noget, det er rimelig hot. Det er det. Jeg vil til gengæld sige, det, det andet, det der med, hvor man bygger sine biler der. Det ser ud til at, at skrabe sådan et øh, banyukazooie itch. Det er noget, hmm. nuts and bolts. Nuts and bolts. Ja. Fordi når folk tænker Banjo og Kazooie, så er det jo nuts and bolts, de er med af. Du er det? Du er jo kæmpe it mm. retro, ikke? Åh, <laughs> oh boy. Så. <laughs> so. Nej, men jeg tænker bare, hvis de gerne have succes, så kan de godt tage det der meget klichéfyldte øhm, survival-vinkel, men så skal de bare inkorporere tvævne fra deres <laughs> andet koncept, og så ja. bare måske dinosaurer også, og dinosaurer og tvævne, den der rider på dinosaurer, og ja. så altså bare Udgiv det, lad være med at optimere PC-udgaven, og så bare sælge det for rigtig mange penge til dumme forbrugere. Okay. Gør det. det. Det kan jo ikke gå galt, vel, hop. Nej, selvfølgelig ikke. Vel, mm. Nej. Skal mm. Skriv er det, ind, hvis I forstod en reference. Er det, fordi jeg I har gjort really forkert? Jeg vil virkelig fucking håbe, at nogen det. Hjælp. <laughs> Help. Help. Help. Er, er det mig, der har gjort noget forkert? Ah, nej. Jeg har bare en okay. lille reference til et populært spil lige nu, der er survival-baseret. Som, Som ligner Brass. Det gør alle dem der. Det er en del af yeah. sammen åbenbart. Det er jo det. Det er, det er så charmerende. <laughs> så charmerende, når spil kører helvede og unoptimized as fuck. Nå, men, øh, apropos øh, spil, der ligner lort, så, så kan jeg godt lige øh, snakke om en nyhed her, der handler om Duke Nukem Forever. Ja. Fordi øh, det er jo... Øh, det er jo Gearbox'es baby. Ja. Men øh, Gearbox, de... Øh, de havde sådan en lawsuit, de skulle se til. Fordi at efter at... Øh, hvad hedder det? Efter at uh, Interceptor med hvor den øh, danske boss, øh, Frederik Schreiber, faktisk... Øh, de, øh, de havde haft gang i noget Duke Nukem Reloaded og sådan noget. Og så øh, før de begyndte på deres... Øh, Bombshell-spil, som er deres øh, egne, hvad er det, originale øh, øh, spil, så, så var de, havde de faktisk planer om at udvikle et Duke Nukem-spil øh, ved navnet Duke Nukem øh, Mass Destruction, tror jeg det endte med at hedde, da de øh, viste lidt frem. Det er de lige noget. Men øh, de, de prøvede jo så øh, på at, at få licensen til at udvikle det her Duke Nukem Mass Destruction fra 3D Realms, som... Øh, som Interceptor arbejder sammen med og der, ja, altså der er Interceptor, 3D Realms Apogee, det er meget indviklet Men i hvert fald, de Bodies Interceptor og I, 3D Realms Kan det ikke passe, at de egentlig har opkøbt 3D Realms, eller resten af dem Og Det er det er virkelig en Stor sag øhm, Med opkøbelse og ændringer, og nu er 3D Realms Pludselig awesome igen øh, I stedet for at være en fucking Omvandrende katastrofe Um, det er altid været awesome Ja, det er altid awesome. Men i hvert fald så, øh, så, så, tænker, så tænker Interceptor lige Hey, Free Realms, lad os lige lave det der Duke Nukem Mass Destruction Og så kommer Gearbox lige ind og siger Hey, fuck hoveder Fordi de er så badasses, jo Og badasses, ja. de banner, uh, Så siger hey, douchebags uh, Det er altså os, der ejer rettighederne til Duke Nukem nu Bitches så, øh, så det kom der så en øh, retssag ud af Og den er så over nu Så nu siger øh, Interceptor-chefen øh, øh, øh, Frederik Schreiber at, øh, at han er rigtig glad For at, øh, at den her retssag mellem øh, Gearbox, Free Realms og Interceptor, øh, Interceptor Den er færdiggjort Og at øh, de er rigtig travlt nu og øh, Med at arbejde på deres øh, selvstændige spil, eller ikke selvstændige spil, men deres originale spil, helt ny IP, Bombshade, og de er rigtig spændt på det. Um, så, øh, så, hvad hedder det? Så <coughs> so, da, da, da det ligesom kommer til FreeD Realms, og de skal snakke lidt om det, der, så siger deres CEO, øh, øh, Mike øh, Nielsen, at, øh, at, at firmaet Interceptor og i forlængelse 3D Realms de øh, var, var havde aldrig intentioner om at sådan, stjæle noget eller, eller skade øh, Gearbox Softwares øh, forretning så der øh, altså hvad det der hvor øh, der var øh, kom til dem og, øh, og, og, og snakkede om det at du nu kan mass destruction så øh, det gjorde de det i uh, good faith og mm -hmm. de var ikke helt klar over at der ville komme en konflikt ud af det så de, de havde aldrig nogen intentioner om at, om at skade Gearbox eller Duke nukem brandet Så det var så det var derfor, at de også stoppet med det samme på Duke Nukem Mass Destruction, der ret sentlig som gik, gik i gang. Og hvad hedder det? Randy Pitchford, han er så også ude at, at takke Mike Nelson og srepper. For deres pæne ord Og, og sådan Den her forholdsvis øh, Formelle øh, Gennemgang af retssagen Selvom at ret de jo, Altså det er business Men de kan også godt blive lidt nasty nogle gange øh, ja. Hvor der nok er nogle parter der hader hinanden Men her nu hvor det overstået så, øh, så vil han sige at han helt øh, Så siger Randy Pitchford fra Gearbox At den helt oprigtig værdsætter øh, Mr. Nielsens Og Mr. Schreiber's øh, udtalelser Og øh, han, øh, sender hans bedste lykkeønsninger videre til uh, Interceptor uh, Entertainment og 3D Realms, når det kommer til deres fremtidige projekter og forhåblige succeser. Og øh, så siger han også, at for en som ham, som faktisk var en del af 3D Realms holdet, da Bombshell først blev sådan konstrueret op i og vi deres minds hos øh, Interceptor, så, øh, så er Randy Pitchford rigtig øh, spændt på at se, hvad, hvad Interceptor øh, kan bringe med deres spil der. Så det er sådan også lidt en hype-machine for, øh, for, øh, for Bombshell her, fordi det bliver nævnt en, et par gange, selvom det ikke er så relevant <laughs> i retssagen og de her ja. statements. Øh, men hvad jeg også finder lidt mere interessant, det er en, endnu en icing på den her Duke Nukem kage, og det er egentlig, at øh, noget, som <laughs> jeg faktisk så frem til, det var du et... Øh, tørt. Hvad siger du? du, nu tørt, yeah, yeah. Yeah, du en, en Duke Nukem Tørt, måske mere. Ja, ja. Ja, en eller anden... Indsæt indsætten Duke Nukem Catchrace her. Bare vel en, en af dem, jeg er sikker på, at de alle er gode. Um, men ret skal være ret. Jeg kan godt lide Duke Nukem 3D. Det er fandme cool. Det, uh, Duke Nukem er en fucking taber, men uh, det er cool nok. Um, så der hvor... Uh, dengang, hvor hvad der nu kaldes Interceptor Entertainment øh, i 2010, øh, der annoncerede de det her øh, Duke Nukem øh, Reloaded, som ville være sådan en øh, remake øh, fra bunden. Jeg tror, de brugte øh, nogle Unreal engines der, men så skulle det være et øh, Duke Nukem 3D-remake fra bunden der. Men, øh, men det blev så også cancelet der projektet var godt undervejs Og Hvad hedder det Schreiber siger så at Det var altså hans egen valg, hans eget valg Så selv når man tænker på Alt der med at Gearbox de, Da Duke Nukem Forever Endelig skulle komme ud Så fik de rettighederne til Duke Nukem IP og Franchise Og så skulle de ligesom redde Duke Nukem Forever Så øh, Schreiber siger dog med det her Duke Nukem Reload At det var hans egen beslutning Uh, selvom At de havde Fuld tilladelse Til at fortsætte udviklingen Og det er altså hans ord Så mm, dem vil jeg nogenlunde stole på uh, Så de respekterer uh, fortsætter med at sige At de respekterer Gearbox For at uh, støtte sådan en Ung uh, udvikler Og han er meget glad for at Hedda Narata og også for snak om at de nu kan Sige at det er i fortiden og så bare fortsæt ja. Det er lige en ekstra lille tørt der på kagen <laughs> Okay men den, er, men den er stoppet nu scenen, ikke? Jo, ligesom sagen er stoppet så. Ja, ja. De, inter Interceptor, de skal holde nallerne fra øh, fra Dyk -nykøm. Ja, ja Bare lave så deres det... feministiske bombshell all day, every day Så er det uh, Gipbox, der sandsynligvis kommer til at lave det næste dyk og Jamen, det har de ikke også snakket om, at de allerede havde nogle planer om et nyt spil, eller? Ja, hvis de kan redde den. <laughs> uh, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst uh, hørte noget om min om, om efterfølger til Duke Nukem Forever. Men altså, det var jo... Der står her, <laughs> ja, tak nyheds-site, der lige minder mig om det i samme sag her. med at Duke Nukem Forever, det er tilbage i 2011. Det er også altså, nogle år det, siden. Det er nogle år siden. Og det Men var de selvfølgelig fx... lang tid undervejs. Men øh, en efterfølger, det burde nok ikke være så fanden svært at, at, at få lavet, hvis de bare fik lidt <laughs> en, en efterfølger. Altså, To-tre år øh, aaa udvikling burde da kunne gøre det. Jamen, jeg mener, der har været... Var det ikke det, hvor de snakket om, at de godt kunne finde på at udlicensere det til hinanden en en? Eller være åbne for det? Eller sådan jo, de, jo, de ville være åbne for det. Ja, Men det er måske okay. også lidt damage control efter... Efter øh, Duke Nukem Forever, og så der er der interviews, og hvad gør I med en eventuel efterfølger og sådan... Altså, det, det ved jeg ikke, altså. <laughs> ja, øh, ret skal være ret. Hvis der, hvis der er noget Gearbox-software, og især Randy Pitchford, som tit er ham, der taler for hele firmaet... Hvis der er noget, de er som en helhed, så er det fandme entusiast, øh, entusiastisk. Det er rigtigt. Jeg har nok kaldt øh, kald den lidt stupid nogle gange, fordi, let's be honest, det er Duke Nukem Forever, guys... Det er pretty fucking awful, men. Uh, øh, ja, men. Ja, entu altså, entusiasmen er der. Jeg vil så sige, altså det er okay, at man laver et dårligt spil, og der er sådan en historicitet, der gør, at, at man måske ikke kan forklare, for det bliver dårligt. Mm -hmm. Men de udgav det. Ja, det er rigtigt, og det er heller ikke den eneste sweep, jeg de havde. De havde også lige det der Alien Colonial Marines lige efter. Jo, som også gør det sådan lidt. Hmm. Men hey, Borderlands 2. Ja, som de måske, eller måske ikke brugt penge på i stedet for aliens nej det tror jeg ikke goddammit gearbox <laughs> det er rigtigt men de har, de har de har lige nu har de vel det der hvad hedder det ikke Bloodborne men det der hvad fanden er det, det hedder de har sådan en anden øh, third person MOBA noget i udvikling det er også et eller anden agtig Bloodborne jeg ikke huske hvad det hedder Battle, Battleborn, Battle Blood. Battleblood ja det det Battleborn. something like that ja det er de i udvikling og så har de også en Borderlands udvikling ikke? det har de annonceret har de det ikke det Mm, jeg tror stadig det er sådan. Uh, det, det kunne være spændende! Men jeg tror okay. ikke, de har annonceret Borderlands 3 officielt. Okay. Jeg tror bare, der er snak om det. Okay. Vi skal lige finde på flere Dank-memes. Dank-memes? Mm. -hmm. Ja, ja. Så længe vi skal finde på dem. Ja. Bare tager dem fra andre steder fra så. <laughs> så går det nok. Okay. Uh, Claptrap Returns. Men vi kan lige starte med noget andet øh, med besværlige. Øh, Historier, når det kommer til udvikling af spil. Ja. Jeg går ud fra, at I har snakket om... Man selvfølgelig har selvfølgelig ikke hørt det. Men I snakker om, at øh, udviklingen på Dead Island 2 har stoppet, ikke? Jo, den tog Kasper. Okay, altid også. Fordi der har han lidt nyt i den sag. Ja, det er de, er de gamle udviklere, som lavede Dead Island oprindeligt. Mm -hmm. Som efterfølgende lavede Dying Light, som ja. så var deres egen IP, mm -hmm. De har sagt, hey, hvis øh, vi blev... Approached af Deep Silver som mm -hmm. er publisheren altså dem der ejer retten til Dead Island 2 ja. hvis de var til os og spurgte hey i beta projektet, så ville de gerne sige ja til det <laughs> tilbage, jeg ville gerne tilbage på den synkende skud ja ja så så kan jeg så sige så at uh, at der, der kan godt være plads til de to titler på samme tid men ja. de vil skulle sørge for at Det Island ligesom vil føles unikt altså det vil have sit eget ja. og ikke bare lave det ligesom Dying Light ja det ville være lidt dumt. <laughs> ja det præcis. Mm. Så jeg ved ikke helt Altså hvis, hvis det kommer til at ske Jeg ved ikke om deep så er interesseret Men hvad, hvad vil så være smart sådan At tage det, det kode Eller det de andre havde lavet Og så bygge videre på det Eller skulle man så starte forfra Eller hvordan det ville sådan lidt mærkeligt Jeg vil nok øh, tage den kode Som var blevet arbejdet på Ved Dead Island 2 Og så ligesom prøve at tage det en Lidt mere poleret og legitim retning mm. øhm. Og så altså bare at sørge for, at temaet og stilen er sådan over the top, crazy, zombie fun, i stedet for så seriøst. åh, oh, et your det der hopper rundt i din egen light det, det skal de ikke lige kopiere, vel? Det, det skal de <laughs> holde separat. Mm. Er man i din det light, havde det en seriøs tuning? Altså, jeg har altid ja, spillet det Det fik jeg indtryk af. Okay. Ja. Okay. Øh, det ved Jamen, så ikke, sgu altså sgu det sgu må sgu vi, sgu vi jo sgu Peter om Men øh, <laughs> det fik jeg indtryk om Æ, okay. Æ, ja. Men jeg tænkte egentlig fordi Altså der Island blev jo sådan meget kendt på den første Rigtig gode trailer, yeah. der blev lavet til det Som ikke havde så meget med spil at gøre i sidste ende Men det var jo sådan meget følelseslaget Så meget seriøs og Så spillede mm. det ikke helt samme tun øhm, Men jeg tænker at den udvikling at De havde Jager på det før Altså de er jo rigtig gode til at lave seriøse spil Mhm mm det er i hvert det også den led, der spækker op line. Lige præcis. Ja. Af dem snakker Kasper og jeg også om, jeg blev helt overrasket. Sådan. Jæger. Jæger. Jækker. Nå ja. Yeah. <laughs> det er da dem. Men det er lidt en B-udvikler. Altså, det er ikke sådan lidt normalt AAA-spil. Ej, nej, det er det ikke. De og det spækker også bare så polished eller noget, men. Ja. Det Bare det godt fortalt. altså. Ej, ja, ja. det de er godt sat sammen på den måde. Det er en dejlig. Øh... Eller det, det virker til, jeg har spillet. Øh... Det meste af. Eller ikke det meste, men jeg har set meget fra at spille lidt af Spec of the Line, det, det er jo fint, jeg ikke kan tage Apocalypse Now og lave dem til et spil. Men altså, det, det virker måske mere som udviklere, der leder efter jobs, i stedet for at de skaber deres egne idéer og er så confident i, at ja, vi kan lave et spil fordi altså, bare se, hvad der er sket her, det var ikke så heldigt. Nu, øh, nu må vi jo se, hvad der sker med øh, Dead Island øh, 2. Jeg var så tæt på at sige Dying Light 2. <laughs> det er ja. så. Jeg synes det, det er så fucking ironisk, at den første trailer til Dead Island, der bliver sådan virkelig virkelig kendt, og stadigvæk det er en fremragende trailer. Men den vil passe bedre i et Dying Light-spil, <laughs> end den ah. vil passe i Dead Island-spil, synes jeg. Fordi ja, okay. det er bare meget mere skyligt og uhyggeligt og drabligt i, uh, i Dying Light, altså der er også alt det der med Peter vist i sine game test, uh, game -test med om natten altså det er jo, du, det er jo fucking jagtet i vildskab Ja, så det er jo, det, det hører jo slet ikke igennem i, uh, i sådan en seriøs trailer, der, som de fik vist for uh, Dead Island og ja jeg ved ikke rigtig hvad jeg har lyst til at, uh, et, at Dead Island 2 bliver, men jeg tror sagtens, at Dead Island og Dying Light kan eksistere hver for sig. Ja. Det bliver selvfølgelig nok bare lidt lidt, hvis at Techland skal gå ind og sige, hey, Dead Island 2, hvad så, gamle buddy? Let's do this. Det er jo lidt ligesom ham J.J. Abrams, der laver både Star Wars og Star Trek, ikke? Jo, så, så, jo, så laver han øh, hvad det den første rebootede Star Trek, som er sådan en lang bedre Star Wars-film end de tre pre prequels. Og så skal han lave de næste Star Wars-film. Så bare sådan. Well, that's the obvious choice, isn't it? <laughs> ja. But is it the right one? Dun dun dun. Ja, ja, om nu Statut. vi næsten lige kommer ud i rummet så kan vi lige snakke lidt om Starcraft 2. Ja. Yeah. For det bør man gøre så ofte man nu kan. It's about Feature, der er på vej til det, til multiplayer-del. Mm -hmm. Noget fans længe har efterspurgt, det er Tournament, eller Tournament, mm -hmm. der kommer til multiplayer-delen. Er den Unreal? Unreal tournaments? <laughs> Nej, den, den er Too Real okay. to Deal with the Tournament. Præcis. Ja, det, det er slukant. Og oh, Legacy of the Void. Ja, i forbindelse med den nye udvidelse, der kommer, som du siger Legacy of the Void, mm -hmm. øhm, så kommer der også en opdatering til hovedspillet, og den vil komme til at inkludere det her tournaments. Og det er sådan nogle, man kan melde sig til. De kommer sådan med fast interval. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om det er sådan flere gange om dagen, eller, whatever, eller hvad det er. Men så melder man sig til det, og så kan man så se, hvornår man skal spille sine kampe. Og så er det sådan, både hvad er det, fire-, mands, nej, jo, fire mands og nej og er skal spille sin Hvor man så kan spille, og så kommer man så blive knocked out, indtil man bliver fundet en vinder. Knock out. Uh, lad os se en gang. Three round tourneys, det må så være med... Fire mand, ikke? Okay. Ja, det er Nej, så... må være med. Ja, fordi hvis der er 4 mand, så bliver der... Så er der kun to runder. Så du må være med 6, mm. måske. Ah, Og... det kommer ikke til at passe. 8 mand, 8 mand må det være. Ja. 8 protorsledere. Ja. Eller blandet hold. Det må man selvfølgelig også. Nu er der bare så meget fokus på de der flotte Protos. Det jeg kan jeg sige, efter hvor et... Ja. stod. stod. Det er altid fint Men er det, er det først nu, at, at den feature er på vej? Altså det ja. virker som noget meget logisk At have det, i altså, starten før, de øh, før der havde de jo det der ranked noget Ja Altså hvor du øh, bare, bare gik en ranked kamp Og så matchede den med nogen der var cirka lige så gode som dig mm -hmm. Og så efter om du vandt eller tabte Eller hvad der var der sket så fik du så Ja, mulighed for at stige i rang i det. Ja Så det var det de havde før Men nu laver de også sådan de, lille, de her mini turneringer her skal spille i. Okay. Og der afhænger det jo så af, at når man deltager i en turnering, så skal man så... Jeg går ud fra, at, det er sådan, at man skal vende den tilbage igen og have sin kamp inden så så længe, fordi hvis du forstår, man går videre til runde 2, ikke, så skal man jo sørge for, at begge spillerne er der til at spille den runde. Ja. Øh. Så, ja. Det kommer nok til at blive en eller anden schedule eller anden art, mm, man yeah. Ja, det vil man da tro. Lige uh, få planlagt det hele der. Ja. Men... Uh... En anden sag, hvor der i hvert fald også øh, er noget planlagt, det er Gilmelo Del Toro, der snakker om øh, hans forhold til videospilindustrien, fordi han har ligesom planlagt, at øh, han er done, han er færdig, han skal, ikke, øh, han skal ikke lave videospil længere, han skal ikke prøve at øh, lave videospil længere, det går simpelthen ikke. Så øh, han sagde øh, i et øh, interview med Shack News, at øh, han har ingen interesse i at overhovedet prøve at lave endnu et spil. Så han, han siger, at han er bevist øh, over for sig selv og alle andre, at øh, han er The Albatross of Video Games. Så han kronologerer ja. han faktisk øh, hans downward spiral, eller hans uheldige og meget fint her. Så han øh, kom med øh, TSQ, og så øh, gik øh, TSQ øh, for lidt. Så øh, hoppede han ombord sammen med Kojima, hvor de skulle lave spændende ting sammen. Og nu forlader Kojima så Konami. Øh, så han har, han har nu besluttet, at øh, for at sørge for, at han ikke øh, ødelægger øh, en anden persons eller firmas øh, liv igen, så vil han aldrig nogensinde igen øh, involvere sig selv med videospil. <laughs> øh, hvis det, hvis, det kommer, hvis det sker, så ender det bare med, at han, han hopper på et eller andet projekt øh, hos en øh, person, og så personens hus vil eksplodere, eller noget af den retning. Fordi øh, <laughs> okay. han siger simpelthen, at, øh, at øh, det, det er bare en katastrofe. Han har dog lært en hel, dag, en hel del fra hans gode ven Hideo Kojima, og også fra TSQ-firmaet, der han var med der. Øh, så, og, og det har faktisk ændret det så meget, at han har fået et andet perspektiv på, hvordan han kan øh, fortælle en historie. Så selvfølgelig så uddyber han lidt mere, hvis folk ikke forstod, hvad han snakkede om. Når han snakkede om THQ, så var det jo det her spil, øh, der blev kaldt Insane. Som øh, Del, øh, Del Toro, han sagde, han, øh, han arbejdede på i øh, to år, øh, faktisk. Men, øh, men så blev spillet jo og man fik Egentlig ikke set så meget fra det, hvis jeg, hvis jeg husker rigtigt, så øh, når han arbejdede på det i to år, så er det godt nok også særligt, at vi ikke fik set lidt mere, eller vi ikke fik en bid af, hvad det her cancelled-projekt kunne byde på. Var det så, det, var omkring øh, udgivelse eller folgekontroller, eller hvad? Øh, ja, Hvorfor det var folgekontroller, ja, øh, en Det var det, jeg ja. tror, det var 1-3-2005. 5 5 måske? Det var før, de udkom, eller før? Nej, jeg tror, det var et par år inden i konsollerne, så det må nok have været 8.9 okay. måske. Men jeg kan okay. ikke helt huske det. Jeg ved ikke rigtig, sådan 8.9, det var sådan Dead Space Infamous-årene for mig. Um, så jeg kan sgu ikke helt huske det, men det, det kunne sagtens være der omkring, hvor de lige tænker, ja, yeah, THQ, let's do this. These consoles are selling like hot butter. Let's uh, give them some insane game. Men, selvom det ikke blev til noget, så tog han dog, hvad han lærte fra den øh, oplevelse, og så begyndte han jo på Silent Hills, som skulle være hans øh, horrorspil sammen med øh, Hideo Kojima, og det så i forlængelse af Konami. Men det her projekt, som vi desværre ved lidt mere om end en scene, det blev jo heller ikke til noget. Så, øh, han siger jo så, at han... Øh, han øh, lagde sin arm omkring øh, Kuchimas skuldre, fordi at han er en mester. Han er simpelthen bare The Master her. Og han kan med, øh, med et smil på læben sige, at han er rigtig gode venner med Hideo kotima. Og øh, Del Toro, han elsker bare hans arbejde, og han vil fortsætte med at øh, læ lære fra Kojima øh, på, øh, øh, på det her venskabeligt plan. Men... Øh, men han, han vil ikke. Og så stopper han lidt. Og så siger han bare, at hvis han... Hvis han øh, går på endnu et videospilprojekt, så er 3. verdenskrig i Okay. Så. Så er jeg glad for, at han ikke øh, giver sig i kast med det. Yeah. Um, ja. Men tak. Men så igen. Del Toro, han... Han snakker meget. Og alligevel så og han lidt. Så han siger dog, at han er ikke er færdig med videospil, fordi... Når det kommer til hans franchises, uh, Hellboy, Pacific Rim, Pants Labyrinth osv., altså alle de her filmfranchises, mm. som han nu er meget kendt for, han vil dog gerne tillade andre spiludviklere at lave spil baseret på hans franchises. Og der er jo faktisk allerede et Hellboy-spil, der er jo allerede et Pacific Rim-spil, uh, i forskellige størrelser og skalaer selvfølgelig, men altså det, det findes. Um <tøk> Hvis, hvis, hvis det så skulle ske fremover, at der var no at han ville tillade nogle udviklere at arbejde på hans filmfranchises og lave det til videospil, så vil øh, hans øh, involvering det vil blive top level guidance. Det vil dog ikke okay. blive den her dybe involverende øh, udvikling, som man havde med Silent Hills og Insane. Okay. Han kan godt. Han er meget kreativ og han vil gerne øh, lære meget om det, og blive meget klog på det. Øhm, men i sidste ende, så, så kan han ikke lave spil selv. Altså, han, han famler lidt med her, fordi han det er nok en hård situation for ham, fordi han synes nok, det er spændende og sådan noget. Men altså, han famler lidt med orden og siger, at han vil gerne snakke med dem, dem der skal lave spillene og sådan noget, men han vil ikke stå for at lave selve spillet. Jeg synes, det er uansvarligt, han udfordrer skæbnen. <laughs> altså, hvis han siger 3. landskrig, går i gang, hvis han laver et spil mere. Ja. Yeah. Så siger jeg, men han tror godt, han kan være top-level, mm. uden at være sig selv for meget. Bring it! Rul nu. Rolig nu, mester. Du <laughs> Du kan starte med at QA-tester, og så se om der starter en mindre krig i <laughs> Kroatien eller andet. Ja, yeah, præcis. Over. That would be politically incorrect, huh? <laughs> men det var, det var da ærgerligt, at han viser øh, lidt kastanflætring på det. Mm -hmm. Eller mindre. Jeg tror da, han har nogle wacky ideas, der jeg godt kunne bruges der, men. Øh. Ja. Silent Hills på, i den ene hånd, 3. verdenskrig i den anden. Mm. <laughs> er det det værste? Den det er, er det hvis vi takke os. Hvad ser du? Vores også hvis efterkommer, vil vi Ja, præcis. det, oh, man, en det der Silent Hills, man, det er finner. super. Jeg spiller det under min bunker. Ja, ja. <laughs> det var. Øh. I lige jøderydelsen 2, hver... Åh, oh, yeah. oh god. <laughs> uh, Thank you, okay. Base del Toro. <laughs> jeg er et forfærdeligt menneske, jeg vil godt. <laughs> Vi kan snakke uh, med nogle andre udviklere, yeah. som forhåbentlig ikke vil starte verdenskrig. Nej, uh, de det er, er Jeg tror, det er spanske udviklere, der hedder Mercury Steam. I, kan det ikke passe, ja. det er spanske? Det er omkring, ja. Det er dem, der har lavet uh, Castlevania Lords of Shadow. Yes! De havde også lavet lille et lille internt projekt som de så ville eller havde pitchet til øh, Nintendo som et mm -hmm. øh, Metroid spil uh. øh, ja, men det blev sandsynligvis ikke godkendt der kan ikke være noget svar for det, heller ikke ifølge rygterne her men, men det antager man ikke fordi der ikke er blevet hørt noget fra det siden mm. øh, og så har de så faktisk også teaset et, et spilprojekt siden da, som så godt kunne ligne, at de ligesom har Øh, lavede en ny IP omkring det her koncept, de havde lavet. Ja. Så øh, Men deres koncept, de gik ud på, at man skulle øh, ud og udforske verden og kæmpe mod fremmede væsener. Mhm. Mm men så skulle man ikke bare spille som Samus, men der var også andre bounty hunters, man kunne vælge imellem at spille som. Ah, okay. Så er det er lidt det. Øh. Men de har nemlig selv udgivet sådan et billede med... et lignende mere sådan et concept art, hvor der sidder en gud, der sidder og ryger i cigar. Han ligner faktisk lidt... Øh, en Jim Raynor-type. Ja sidde i sådan noget, der lige er en mech med masser skærme i og sådan noget. Mm -hmm. Og det, det er så det, man formoder, der så er deres egen øh, IP, der ligesom er lavet omkring det her koncept bestemt for Ja, okay. Det, det, kan, da, det kan da være meget spændende se, øh, hvilken retning deres nye projekt lige går. Ja, jeg synes også... Altså det lyder også meget logisk, at det var dem, der ligesom... Øh, ...pitchede et Metroid-spil... Mm. Altså fordi deres, deres, deres, hvad hedder det, Castlevania titler er jo også sådan lidt Metroid-agtige ikke? Jo, og, is og især uh, Mirror of Fate til uh, ah. 360 og PSV sagen. Og så senere HD udgaverne. Um, det, det var jo virkelig et. Uh, Metroidvania så at sige. Altså det, det var jo dem, der prøvede at, at give deres bud på et. Uh, uh, 2,5D um, Metroidvania-spil hvor de mm. ligesom kunne bringe til The, uh, the, the Whip der så det, altså det giver da god mening det. jeg ved ikke helt hvad jeg synes om alle idéerne for deres, for deres potentielle Metroid-spil, men altså jeg synes fandme også det er jo at Nintendo bare ikke rigtig giver noget svar, fordi det lyder da ikke som om det er den dårligste idé i verden det, det de ligesom lag for døren, eller det vi i hvert fald kender til. Men de havde jo også deres eget Metroid Prime-spil. Årh. Oh. Ja, det, ligesom, det det vægter ligesom lidt højere. Stop. Please stop. Det, det tæller ikke. <laughs> hmm. Det, det hedder Metroid Prime. Goddan, så smule Metroid Prime. Ja, det er den sande efterfølger ja <laughs> ja yeah. sætter sin uh, bounty hunting karriere på hylden Nu vil ja. han være sports superstar Mhm mm fodbold Og så skal hun lige i sit, uh, sit stramme sports outfit Ja ja De kalder den seriesuit. Suit <laughs> Jeg kalder den grund til at jeg køber spiller <laughs> De kalder den rejsning i rummet Ja <laughs> <laughs> <Synergy> <laughs> og... What, what he said, ja. Yeah. Det, uh, det skal ikke sitere mig for. That's all, of. Ja, okay. He's back, and you know it. Oh shit. Mhm. Mm skal vi tage en anden rumnyhed så? Lad os. Der er en lille smule information ud om det næste Mars Effect, der har fået det fine navn Mars Effect Andromeda. Andromeda. Andromeda. Så dramatisk. Andromatica. Mhm. Mm Men... Spil, det kommer til at bruge en ny engine. Det lyder meget naturligt. I er jo ved at skifte over til den er DICE-engine med næsten alle deres spil. Ja. Og det gamle brugte de Unreal-engine, så det lyder jo ikke så mærkeligt. Nej. De har så, så sagt, Q1 at... <laughs> yeah. We've got to the... We be real, man. Be real. <laughs> uh, gameplay kommer til at minde lidt om det for 3'erne. Altså den her måde, man kæmper på. Shit. Og så bliver det... Sæt i et nyt univers, det har de sagt Men der kommer ikke til at være nogen karakterer Der går igen, i hvert fald ikke main characters Nej uh, Minor characters kan de ikke udelukke nu, fordi historien er ikke helt færdig mm. Men det er ligesom mening at have et nyt crew Ja Og så siger de så, at uh, for at holde det sådan lidt familiært dog, Så vil der være nogle racer, der vil være, være I den anden galakse også Ja, okay Så det lyder ligesom til, at de holder fast i, at det sådan er at det er nyt historie Men i samme univers mm. Så det glæder mig til jeg ligner den grund. Men altså nu ved jeg jo godt, at jeg ikke er så kendt med Mars Effect, men når jeg tænker spille efterfølger og også spil reboots eller hvad det nu må være, så når de siger et andet univers, så tænker jeg sådan at de overhovedet ikke hænger sammen. Men når de siger at det næste Mars Effect det foregår i et andet univers, er det så bare en anden galakse. du bare ja en anden galakse. Hvis du så bare hvis Shepard han bare lige tog et øh, Hyperdrive øh, flyvetur på et par dage vil han så ende op i øh, Andromedas setting og så lige kunne sige hey og så lige flyve tilbage igen Det er sådan lidt det ja. jeg tænker fordi galakse eller univers det er lidt ja. det er lidt øh, to forskellige ting når det kommer til hvordan jeg lige forestiller mig de, hvordan ja. de to hænger sammen eller mere vigtigt hvordan de ikke gør Altså, det er en anden galakse ikke? Fordi yeah. hvis det er en anden univers, så skulle der være sådan et parallelt univers, eller sådan noget. Yeah. Mm. Ja. Det, det, det ved jeg ikke engang. Det er, altså, jeg er ikke så klog på Mars så jeg ved ikke, om de kører i parallelle universer. Er der, er der en Dante, der siger, I'm your prom queen, og er der en anden, der spiser pizza hele tiden? Altså, hvordan er det, her, hvordan er det, det fungerer? I don't know. Men en er... anden galakse? Sure, I can buy that. Jeg, jeg tror ikke, der er, er parallelle universer. Nej. Ikke det kan jo være, at det tager til jorden i slutningen af den, og man, oh shit, nu går den sammen med den anden. Men så finder mm. du jorden er ubeboget, og så er det en på det univers. Og så er der er Så, nej, så er det fisk. Nå. Der vil jeg blive om til mennesker. Ingen æber? Det... Jamen så i det her univers, der er det så fisken, der ligesom er evolutionært blevet om til de her landdyr. Planet of the fish? Det, det blev de også. Ja. Hmm. Planet. Ja. That sounds pretty good. Spændende. Jamen jeg har også sendt min fanfiction yes. <laughs> Ja, prøv, prøv at sende det til uh, med Bioware's writers Jeg er sikker på at de godt kan bruge det Ja yeah, Nogle fanfiction writers dem selv ja, Så <laughs> Dejligt Åh <laughs> oh, ja yeah. Jesus Christ man oh, mean, yeah, oh, Bioware Why are you gotta be like this Åh oh, no. Men Nå um, Nogle andre som uh, Også har deres Helt en måde at gøre tingene på, det er Nintendo, når det kommer til øh, øh, filmadaptioner øh, af deres øh, hyggelige spilfranchises. Mm. Så Nintendo siger nu, lige nu, at de er åbne over for ideen om adaptioner øh, af deres ikoniske spilfranchises, som de øh, selv kalder dem. Og de kunne da godt forestille sig, at de kunne komme op på det store ære at være sådan en feature film. Øhm, men altså, det er svært der står her i nyheden, at øh, det japanske studie Nintendo, fra Japan, øh, de var jo ikke øh, de var jo ikke tidligere sådan helt vilde med ideen, øh, fordi at film og spil er shocking meget forskellige medier. Så... Øh, Hvordan det ligesom er skiftet nu, hvor de er lidt mere åbne over for ideen, det forklarer Miyamoto så med, at the times are changing, hoff. Så fordi at film, og som Miyamoto siger, at fordi at spil og film øh, virker som øh, meget øh, ligesidigt øh, medier, de, de minder lidt om hinanden, så folks, øh, øh, folkets naturlige Forventning, det er så, at vi gerne vil tage vores spil, og så lave dem op til filmen. Okay. Øh, og at, ja, så noterer han selvfølgelig også lige, at Nintendo, der har altså haft øh, mange forskellige tilbud øh, igennem de her år. Sådan, åh, oh, vel til Super Mario Bros. filmen, og så siger Nintendo garanteret, no, get the head out of you, og så baner <laughs> dem fra Japan. Øhm, ja. Please understand. Men i hvert fald, så, så, så har Miyamoto altid følt, at øh, videospil, nu hvor de er et interaktivt medie, og øh, film, de, nu hvor de som ligesom er et passivt medie, de, det betyder altså, at i sidste ende, uanset hvad folket mener, så er de her to medier meget forskellige. Okay. Så nu hvor vi kigger på det meget, øh, meget bredt på, hvad Nintendos rolle som et underholdningsfirma... Et, et firma, der bringer underholdning ud til alle, så, så, så begynder de ligesom at tænke mere og mere over, hvordan øh, film kan passe ind i deres vision. Og de vil potentielt set kigge på filmmediet i fremtiden. Okay. Så det er ligesom deres, øh, deres idé. Og øh, hvad hedder det? <tøk> øhm, selvom at jeg var, jeg, jeg vil gerne lide om, jeg var en af dem, som læste en lidt gammel nyhed omkring øh, et Zelda tv-show til Netflix, og så tænkte og oh, det lyder som super superidee, det glæder jeg mig til men det var, det viste sig egentlig, at det bare var spekulation, <laughs> og Nintendo egentlig sagde, ah, <laughs> ah, don't get your hopes up no. øhm, så det var ikke noget sat i sten men, øhm, men det er jeg egentlig, måske er jeg slet glad for, fordi at ej, så altså, når jeg tænker på videospil, så kan man Sæt mig ikke kunne komme uden om Nintendo og deres øh, serie. Så jeg ved bare ikke, om jeg har lyst til, at de også skal blive offer for den her fucking forbandelse, der er med videospillesfilm. Ja. Øhm, jeg er sikker på, at Postal-filmen, hvor Uwe Ball insisterer på at skyde børn hele tiden, er meget sjov. Men jeg ved ikke helt, om jeg har lyst til at se reklamer øh, for Hitman Agent 47, hver eneste fucking gang, jeg skal se en YouTube-video, når jeg ved, ved, at den har fået lorte anmeldelser, og øh, selvfølgelig så burde de ikke lytte til andre anmeldelser, eller anmeldere, end os øh, fra GameSats, det er jo klart, hahaha, men stadigvæk, det er altså sådan Rotten Tomatoes og Movies scores, der er sådan under 10%. Det kan jeg ikke bruge til noget, og det <laughs> fortsætter bare den her trend med, at øh, videospil, øh, der bliver adapteret om til film, de er noget bræs. Øh, jeg sidder faktisk her og, og, og tænker, øh, vi har haft nogle tilfælde, hvor at, der faktisk har været nogle gode licensspil øh, af til. Der er nogen, der har gjort det godt der. The Thing... Øh, hvor of Origins spillet var meget fint Og sådan noget Men Når det kommer til film Baseret på videospil Altså, altså nu hvor jeg bare lige skal sidde og tænke over emnet Der, der er ikke rigtig noget der popper op Street Fighter Ej Eller ikke andre Ej Okay måske den første mål Combat film Street Fighter bedre du er bare en John Claude van Damme uh, fanboy, kan jeg høre. God damn. God, God, God damn. It. Oh. <laughs> den er fantastisk. I'm sure it is. Hvad Hvem øh, er den, der du så med Risenlive? Undskyld, altså den første. Jeg kan måske tilgive noget i den første. Den prøvede på nogle punkter. Ja. Men den har kæft for. Øh falder de bare til jorden efter det. Og selvom ja. Jill Valentine er ribi hot i den anden film, så gider jeg ikke det der piss. Det gider jeg simpelthen <laughs> bare ikke de der Resident Evil magtværk. Og det mest underlige er jo også det forhold, som nogen film og spil de har. Altså Resident Evil spillene, de elsker jo filmene. På et eller andet plan. Fordi der er The Red Queen i um, Umbrella Chronicles hvor at man ser hvad fanden Wesker laver efter at han lige bliver I slutningen af et første spil Så snakker han med en red queen lige pludselig Hvor fanden kom hun fra? Hvad er det for en Redcorn? Nå, det var noget i filmene Så er der så mm. også den der lille laser sektion I det samme spil Med Jill og Chris hmm, Det virker Nå. som den her nogenlunde ikoniske scene Fra den første Resident Evil film Ja Der kan man bare se men jeg tror, at der også er andre, der elsker filmene, for jeg har det ikke sådan lidt en fanbase, de der snibelfilm. Altså, de bliver forløbende og bliver lavet, men yeah. øh, de er fucking forfærdelige. Ja, yeah. og Stakkels Milajovic, der er blevet udsat for det værste tilfælde af Fælles økonomi nogensinde, hvor at, <laughs> hun skal være skuespiller inde i sin mands film. <laughs> ja. det, det, det er simpelthen det er fandme uheldigt. Øhm, og jeg kan synes, godt lide hende som skuespiller. Jeg synes, hun er, hun er cool, og virkelig virker entusiastisk. Uh, and I like that. Det er geist ja. der. Men for helvede, hun har bare valgt en synkende skud. Og hvad jeg hedder synes, det? Jeg synes hun er særlig god syge skuespiller. <laughs> Nej, og jeg tror i hvert fald heller ikke Resident evil -filmene, de fortsætter med at gøre en Det tror jeg ikke, de gør. Mm. Øh, Men bare prøv at tænke der. Jeg ved godt, at jeg følger mange kyniske og røvhuls... Øh, Drillende personer Eller hvad man skal sige på Twitter Men der er også nogen på Twitter der skriver nogle gange Prøv at tænk på at der er nogen Konsumere Og seere derude Der kender Resident Evil Som en filmserie Og ikke som spilserie ja. Det er fucking skræmmende Det er mere skræmmende End filmene en, Det er mere skræmmende end hunden Der, øh, der hopper ind ad vinduet på på ting som det der kun kender Mario som en film så. Oh god. <laughs> Dear der får man ikke nogen der kun kender det som en film. Men er. Uh, Hvad siger du? Jeg siger der får man ikke nogen der kun kender det som en film. Men vidste du ved var? Aye men må håbe de gør det, det afviser ja. splitt. Mm, Mario hvor kender jeg det fra? Mm. Ja. Da da, da da da da da da da da da se nu er jeg, nu er jeg ikke toon døv længere. <laughs> det er godt hoved. Tilbage i godt selskab I der. Ja. Jeg, vil bare, jeg vil bare sige det til nu I skal ikke holde jer ud af det øh, selskab Og, og, og ja. det, og det er forhold til jeres serier og de her lorte film Fordi det kommer en dag Det kan godt være IO Interactive De siger at de er rigtig stolte over At både Hitman og Kenneth Lynch En eller anden dag Også bliver lavet til film Og de synes det er en eller anden bedrift i sig selv At, øh, at spillene er så populære At de skal have en film men filmene er dårlig. og det er kun yeah. uvidende personer og ikke særlig folk med ikke særlig høj standard der går ind og ser dem. Eller nysgerrige fans ligesom mig desværre. <laughs> uh, jeg, jeg så den første Hitman-film i biografen. Det er lidt det er jeg ikke så stolt over. Oh. Um, og jeg tror ind der er nye Hitman-filmer film, er så jeg ja. så Resident Evil 2 i biografen. Åh oh, godt. Jeg vil så sige det til gengæld, at øh, Nintendo har jo lidt den fordel, at mange af deres øh, IP'er, at de ligger, de egner sig meget godt til en tegnefilm eller animeret film. Ja. Yeah. Og det gør det ikke helt så meget, af historien og settingen er lidt fjollet. Altså, så behøver det ikke være så realistisk grundet. Nej. Det var lidt det, der var problemet med den første Mario, at de ligesom skulle finde en forklaring på mange af de ting, der... Åh, Ikke, at de giver mening i Mario. Nej, spilene. ingen fucking mening. Øh, jeg vil okay. sige... Nu kopierer jeg lige en... Øh... En idé. Et, øh, en skabelon. Ja. Begynd noget... Øh, begynd det, som DC har haft kørende i lang tid. Øh, original animated movies. Begynd på det, øh, Nintendo. Og så bare kør animated movies øh, af, af jeres filmserie. Det er muligvis øh, den Det er en af de grund til, at jeg stadigvæk synes, at at DC gør nogle ting bedre end Marvel i film- og underholdningsbranchen der. Øh, fordi deres animerede film er glimrende. De kan stå for sig selv. Der kan også være efterfølgere. Der kan være konti kontinuitet. De kan også lave New 52. Alt det der. Get on that, Nintendo. Selvfølgelig få skabelonen til at passe til jeres idéer, men what's stopping you? Hvis I gerne vil lave film, eller hvis I gerne vil have er film af jeg ser. Så nogle celta-animerede film. Det kunne være super cool. Jamen, der er jo en celta-tegnefilm foran. Oh my god. Den er ikke særlig god. What well, excuse den. me, princess? <laughs> altså. men på, på første smalad, der var lidt mere seriøs. Altså ikke sådan, at den nødvendigvis blev mørk, men altså bare sådan lidt mere seriøs. Altså, så tror også yeah. godt, det kunne lige godt lave sådan en celta-fortælling. Altså, yeah. han kunne se ud på masser af eventyr og lige være lidt badass med hans svære gadgets. Mm -hmm. Redcelta. Red, red, red, Dames Lyd, in the Stress, alt det der Ja Præcis Eller røde andre bitches <laughs> Jeg ved <vil ikke. laughs> exactly. Sådan personligt der har jeg givet lidt op med de der spilfilmer altså, Det gør mig ikke rigtig noget De er som rigtig crap, jeg har ingen interesse i dem overhovedet mm. øh, Det har jeg lidt mistet efter Bitter erfaring, ja. som man siger Men du Så nu ja, nu er jeg egentlig at Der kommer spilfilmatiseringer mm. Du fik ja. i det mindste Set Jell Valentine på det store lavede det gjorde jeg. Mm. Jeg var bare den samme med min mor så fukserne oh, okay, okay. skulle beholde spøg. <laughs> men jeg var ja, jeg var faktisk lige ved over at jeg gå ud af den film, men okay, altså, var bare du. Så, Fuck det, jeg gik bare efterladte din mor der. Ej, jeg havde, ja, jo, jeg havde nok taget hende med. Men det var, det problemet var lidt, at det var faktisk hun sagde, hey, jeg vil gerne i en så vi ikke se en film, og så havde jeg så det der, et og jeg det var sådan okay ladet og sådan sådan. der turerne er derude, så jeg, så går vi der og ser det. Åh Så jeg sad bare helt så dårligt som bitte, så var jeg tænker, oh, nej, jeg får imod med en, at se den her. Ja. Oh, nej. Det er næsten endnu været. Det er bare det dele det? smerten med sig selv. Det var det. Og det er så, hun er den der betaler sådan noget, så er det bare sådan, åh oh, oh, shit. gud Skal vi bare gå og, eller skal vi trække pinden ud? Mhm. Yes. Den blev set. Mm. Jeg vil ikke se min mor i øjnene i tre uger efter. <laughs> Holy shit. Tak for ingenting, uh, Resin' <laughs> Evil Apocalypse. Ja. God. Hun tog mig lige til side, efter du havde set den, og så sagde mm. hun. Ved du, hvor meget smerte jeg du for okay. at føde dig? Aldrig Den igen. Her attacken. <laughs> ja. lige her takken. Ja. jeg en abort. Altså, oh. Hurra. Sikke en intens historie. Ja, det var intens. Hvordan har du egentlig med easy modes, Christian? Uh, hvis jeg kan op på en klods, og så easy mode, så, så er det fint. Fordi det kan jeg ignorere, selvom jeg finder det lidt nedladende. Men uh, ellers så... Jo, easy modes, det skal da være der. Det er ikke noget, jeg vælger. Fordi jeg er pro. Okay. Har du hørt om det her nye, fine spil, der hedder Darkest Dungeon, der hitter på Steam for tiden? Ja, jeg har faktisk lige fået købt det på tilbud, ja. Okay. Exciting. De har tilføjet en feature, ja. der næsten kan betegnes som en easy mode, hvis man lige den lidt. Mm. Ej, det der med spillet det er det der Darkest Dungeon. Det er sådan altså en roguelike svært spil, mm -hmm. du giver sådan en dungeon, du skal slås med nogle monster, ja. Det sker en masse random ting. Mm -hmm. øh, det er et svært spil, folk er meget glade for det, der var mange der har købt det, osv., men det er i early access, så det vil sige, så udviklerne udvikler selvfølgelig stadig på det, selvom spillet er sådan ganske godt skruet sammen allerede. Mm -hmm. Og det der har været problemet lidt med det, det er, at øh, udviklerne har haft nogle idéer, de gerne vil implementere, som fans, der har købt spil, ikke er så glade for. Altså som de mener, sådan, nej, men det, det var bedre, før de lavede det her. Ja, men det har jeg faktisk ja. godt hørt noget om. Og det er jo lidt faren ved, når man er i OL ikke? At man kan godt se en vision. Sådan her vi gerne tage det hen. Mm -hmm. Men så er der ligesom nogen, der har købt det, og så kæmper imod den her vision, man har. Fordi ja. de jo selvfølgelig har købt et produkt, som de så er glade for, men så bliver mindre glade for, når det bliver mm -hmm. øh, Specielt er der nogle, nogle ting, der gør sådan så, at øh, når man slår monster ihjel i kampene, at så ligger der lige tilbage. Så derfor skal man bruge tid på at stå og de monster, fordi ellers så skal man bevæge sig rundt om dem. Ah. altså på det her board, og hmm. ja, der var også en anden ændring, jeg ikke lige husker nu, ud af hovedet. <laughs> øh, så det var blevet kritiseret lidt, og så udviklerne, de har så efter øh, lidt frem og tilbage, så de så skrevet en opdatering, hvor de så har sagt, at øh, normalvis så går de meget ind for ikke at lave easy modes, altså at, specielt nu her under udviklingen, at holde det sådan, så de ligesom... Øh, det, kan man kalde, det giver sådan en fast oplevelse af den mekanik, de gerne vil indføre. Sådan ja. så, så det er det nemmere for dem at teste ja. øh, blandt andet. Øh, men der har været meget øh, på negativ respons fra, fra en vis del af fansene, mm -hmm. om at de ikke er glade for de ændringer. Og så siger de så, at øh, imens de stadig arbejder på at få, få det frem til deres endelige vision, at så synes de kun, det er fint, at øh, de lige implementerer, at man kan slå det fra i options, hvis man ikke gider at have, have dem med. Mm -hmm. De her ændringer. Det lyder så, så om, at det kun er midlertidigt Altså at man kan gøre det, mens de udvikler på det Fordi at De nok har en større plan med det Altså det nok skal fedt sammen I sidste ende forhåbentlig det ja. lyder liksom, de, Men det lyder heller ikke som, at de sådan, er helt fast besluttet på At det skal være der Altså de arbejder nok på at, at komme frem til vision Og så tester de den, og så om det virker stadigvæk ikke Okay, fanden, så vi godt gå tilbage på det Ja okay. Men at, indtil videre, så siger de så Hvis I ikke kan lide det, som det er nu så har jeg så mulighed for at slå nogle af de ting af fra i options. Okay. Forstået. Hmm. Men jeg tænker, at det er en problem, eller interessant problemstilling, der ligesom, der ligesom kommer frem af det her, i og med det her, vi har også nævnt, eller jeg lige sagde til at starte med, at, at ja, de udvikler jo på spillet det kan godt være, at det ændrer sig fra noget, man godt kunne lide til noget, man ikke kan lide. Selvfølgelig. at det, det sådan objektivt behøves blive dårligere. Nej. Øh, men det, jeg synes, det er en fed løsning, at de siger sådan, imen, inden vi har lige som har færdiggjort det, jamen så er det okay egentlig at det fra, hvis jeg synes det er i som det er nu mm. Okay ja, Jeg har godt, ja Det er sgu en svær situation, fordi at øh, det er meget, meget nemt for mig at se det her som en situation øh, hvor at det er øh, folk, der eller spillere, der er interesseret i spillet køber det, og så bare øh, Måske ikke rigtig føler, at øh, de bliver behandlet så godt af spillets øh, hårde mekanikker og hvor meget øh, spillets meget krævende natur. Så derfor føler de jo nok, at øh, et, øh, de har spillet deres penge. To, de har betalt penge for et early access spil, som virkede appellerende, men som de bare føler ikke rigtig behandler deres øh, eller respekterer deres tid ordentligt eller deres øh, deres involvering. Så derfor, nu hvor det er i øle så kan de jo klage. Jeg vil gerne tro, at det er lidt mere nuanceret end det. Og det tror jeg også, det ja. Det er bare min lige umiddelbare øh, syn på det. De, øh, det er nok en meget god halvløsning, eller midlertidig løsning, at af, af af, af øh, tilføje den her easy mode. Men jeg kan ikke rigtig se, at det løser alle de øh, problemstillinger, der er blevet bragt op med. Hvad skal man sige, de to forskellige fanbaser her. Mm. Fordi sådan som jeg forstået det, og de, og de anmelser, eller ikke anmeldelser men de previews, og de øh, videoer og first opinions. Jeg fik, øh, jeg fik set af spillet og hørt om spillet. Der var det jo, at, at det var meget appellerende for dem som. Der vil blive straffet rigtig hårdt, og der ligesom, de håbede på det bedste, når de startede på spil, men de vidste ikke, hvor godt det ville gå dem, og det var meget intenst, og det var meget involverende på, på den måde, og så var der selvfølgelig, altså det var ikke bare mas masochisme, bare for the sake of it, det var også interessante mekanikker, og, og nogle no, no begreb, nogle, hvad skal man sige, nogle no, idéer, som bliver kombineret på en interessant måde, så derfor er så det jo meget spændende. Men så igen, så kan udvikleren jo godt blive fanget i det her helvede, hvor at det, de har deres idé med spillet, men så støder de på nogle, på nogle ting, de lige opdager, eller nogle, nogle bugs, de skal fixe, eller nogle spilmekanikker, som de måske finder ud af via testing, eller øh, anmeldelser ind på Storepacen, der bliver. Der er måske, hvor de måske får øjnene op for, at det er lige noget, vi skal kigge nærmere på. Eller også så kan de måske blive lidt overvældet af alle de her klager, som de formentlig får. Altså nu skal jeg ikke udtale mig om, hvor, hvor mange klager eller hvor få klager de får. Det kan mås måske også bare være intensiteten mere, om det, mere end det er øh, kvantiteten. Men, øh, men igen, altså, det er en svær situation. Det synes jeg det er helt klart, jeg... jeg det er meget nemt for mig at sige, at de skulle holde sig til deres plan og så fortsætte derfra bare at screw the haters. Det vil, det vil jeg nok også... Hvad hedder det? Altså, det, det, mere, det mere logiske vil nok være at finde en mellemvej. Men i det her tilfælde, så synes jeg måske bare, at det berøver spillet lidt fra at dedikere sig selv. Altså hvis det finder sådan en mellemvej mellem dem, som klager... Og dem, som bare, øh, og dem, som vil have, at det skal være svært øh, og, og kræve meget af spilleren, som så også begynder at klage, fordi det bliver gjort for nemt, lige pludselig. Så hvis de er fanget mellem de her to øh, ekstremer, hvis de holder mm. sig i midten, altså, så er der jo ingen, der er tilfreds. Oh, nej. Potentielt sødt. Det oh. er det. Jeg vil nok vil... sige, de at de skal vælge en vej og gå efter den. Øh, hvad det så end bliver, det ved de bedst selv. Vil jeg håbe. Ja, ja, ja. Altså, det behøver jo ikke være, at de vil alt det alt, der gør flest tilfredse. Det kan bare ja. være, at de selv har en vision med det, at de brænder for, mm. øh, som kan være vigtigt at, at gå efter. Ja. Men det, det, det er lidt en problematik, man også ser, når man ser på kritik af spil, som der selvfølgelig er masser af ude på nettet. Og det er også fint, altså øh, det her med, om man, som, som man godt kan bunde det, i, om man betragter spil som et produkt, altså der skal underholde en, som mm -hmm. det selvfølgelig også er, ja. eller om det også er et stykke, Øh, kunst ja. i sin forstander, Jo. Fordi der er nogle af dem, der betragter det meget som et produkt, der skal underholde dem. Ja. Da når de leverer deres kritik, så gør de det meget med fra, fra en position, hvor de siger Jamen, prøv at her. I, I bliver nødt til at tilpasse jeres øh, spil til det, vi vil have. Ja, det, det jeg gerne vil have ud af spillet. Ja. ja. Altså, det de bliver jo ikke nødvendigvis være 100% egocentreret det nej, nej. deres. Men altså, det som vi vil have, ikke? eller i hvert fald mm. en stor gruppe af os, en stor vokalgruppe af os, og derfor ja. er det vigtigt for os, at vi siger det meget højt og mange steder, fordi så ved de, hvad kritikken er, så kan de ændre det. Sure. Øh, og jeg kan, jeg, de kan godt levere en, en, en fornuftig kritik af spillene. Mm. Jeg er bare ikke grundlæggende enig med deres holdning om, at produkter bare kan anses så meget som et produkt. Nej. Eller, øh, fordi der, der skal også være, de, altså udviklerne skal også have lov til at have en eller anden vision med det. Ja. Og de skal, de skal også have lov til at lave et eller andet, som måske ikke er det bedste, de kunne måske gøre det bedre, mm. men det var deres vision med det. Ja, og så når og, men, det så er færdigt, og deres forhåbentlig deres vision er ude, så kan man ja. jo så lave en endelig anmeldelse eller kritik eller analyse. Ja, Så, så det er jo, så, så er det jo ligesom lov... så, så er alt ligesom lagt på bordet. Ja, og, men altså folk har selvfølgelig lov til at kritisere det uanset. Selvfølgelig, det er feedback. Ja, lige præcis. Um, men, uh... Uh, jeg ved godt det er meget douchier mig at gøre det, men jeg kan komme <laughs> med et meget nemt og meget oplagt eksempel på det du ja. snakker om, med, er det underholdning eller er det kunst, og hvad skal det være Dark Souls ja. hvis Dark Souls havde en easy mode, det ville gå imod alt det som Dark Souls formår at gøre med deres øhm, med deres verdensopbygning med deres lore, med deres spilmekanikker og hvordan det involverer spilleren og hvordan det lærer spilleren gennem spillerens fejltrin. Mm. Altså, hvis du. Jeg, jeg kan godt se ideen med, at jeg kunne snakke om det her fantastiske RPG, der er så super engagerende og vildt fedt, og hvordan jeg bare slashede mit svær lige i røven af den der Asylum Demon, øhm, og så sige det til mine venner, og så bare låne dem spillet, og så sige, I skal virkelig prøve det her. Og så, vil jeg, så er der nok en del af mig, der gerne vil sige sådan... Og, og bare roligt, der er en easy mode, så... Bare, bare spillet. Øh, der er en easy mode, bare roligt, bare spil det. I skal simpelthen bare prøve det her. Mm. Men så igen, de prøver jo ikke Dark Souls i sidste okay. De prøver noget helt andet, end det jeg har oplevet. Fordi at Dark Souls er så fandens fokuseret. Det er så... åh oh, det er jo bare... Poleret, eller ikke poleret, men, men det er så fint, fint tæmmet igennem alle, sine, alle de tanker, som de har haft, da de startede projektet, deres design dokument, som Peter også nogle gange nævner som et koncept, med at de, har en, de havde en plan med, hvordan det spil skulle være. Og når jeg sidder og beskriver alle de her øhm, erindringer og awesome øjeblikke og, og mindeværdige øh, øh, momenter som jeg vil huske indtil at min controller falder ud af hånden øh, så så kunne jeg selvfølgelig godt øh, øh, håbe at andre at mange andre kunne få den eller bare, bare prøve at få en snært af den oplevelse øh, ved hjælp af en ismode men så igen det vil jeg ikke helt have at der er et ismode alligevel det vil ja. jeg egentlig ikke det vil bare, bare ødelægge spillet mere, end det vil øhm, bringe folk ind til det spil, som jeg har oplevet. Ja, og det kan jo godt være problemet med det. Mm. Altså fordi noget, eller en stor del af det, der er ved de solspil, det er jo, at det er så pokker svært. Altså man spiller til at lære mm. lærer det. Ja. Og, og igen det der med, at det måske også sådan, en snak om Dark Souls, mod Dark Souls 2, men altså, det skal jo ikke være svært, for det er godt, det skal bare passe sammen med, den måde, som verden er opbygget på, og den måde, som, som man ligesom fornemmer, at dødeligheden er i den her verden. Um, så når jeg ligesom føler, at, at der bliver snakket meget om, hvordan at... At, at man er fanget i, det, i den her endeløse cyklus, og man dør, og man skal fortsætte igen, og og, det, og man skal lære sin fejl. Jamen så, så synes jeg, at det er på sin plads, <laughs> at det er udfordrende. Og så skal ja, det ikke være så, så alle, som Tror år og det der. Hvad, hvad, Arh, det var, ikke hvad var toren åren altså, on Altså, hvis du bare tog den almindelige to-åren. Men jeg har kun spillet uh, Scholars of the Sin. Ja. Yeah. Scholars of the First Sin. Well, boss designet, altså nu har jeg ikke øh, spillet meget af det, men jeg har set meget Dark Souls 2, fordi jeg er fascineret af design designvalgene i forhold til det første og det andet spil øh, bosskampene, der har de simpelthen ikke forstået, hvad der gør en Souls bosskamp øh, engagerende og udfordrende mm. på samme tid så de gør den bare ekstremt udfordrende og så bliver man sådan altså man, selvfølgelig er det crazy at det er udfordrende men der er bare ja. ikke den der fairness over det, hvor man sidder og tænker sådan, at ah, hvis jeg bare tog mig sammen, så kunne jeg jo sagtens besejre den her, øh, hvad der virker til at være en umulig modstander, som i, øh, hvad hedder det, den her øh, ulv i Dark Souls 1, altså det, når man først ser den, så er det jo sådan, hvordan fanden i skal kan jeg nogensinde besejre det her monstrum? Men ja. hvis, man, hvis man tager sig sammen, hvis man dedikerer sig til det, så kan man godt. Og så virker det også som om, at, at altså, nu ved jeg selvfølgelig godt, at der er cheap builds i Dark Souls i, i alle spil, men hvis man ligesom hvis man ligesom øh, gør sig umage og dedikerer sig til det øh, så vil man også øh, kunne komme igennem det øh, hvis man bare gør det godt øh, og spiller spil, som man kan forvente, at det skal spilles øh, hvorimod i Dark Souls 2, der er det der er de bare prøvet at kaste alt imod der for at gøre det så udfordrende som overhovedet muligt. Og der er, mange, øh, der er også mange gange, hvor det bliver kopieret med, med, med rigtig store modstandere, der bare svinger sig svær efter der, der øh, hvor der ikke er de... Også mange gange, det er måske også nogle fjender, der er problemer med der, øh, i stedet for bosset med, at mange gange så er der de her kæmpestore udfordringer med med det her store monster og, og, og rustning svært, mm. ja, så, så kan de bare swing at you, og det virker ikke til, at de nogensinde bliver trætte, det virker ikke nogensinde øh, sende til, at der er logiske pauser i deres mønstre, og ja, det virker bare svært, bare for at være svært. Ja. Så det er sådan lidt forskel i det. Det er lige up the difficulty lidt. Hvad siger du? Det op up the difficulty, ja. måske. Øhm, altså det der kan man måske se forskellen i instruktøren. Design dokumentet, når de starter. Fordi der var jo forskellige instruktører ved Dark Souls 1 og 2. Um, for at bringe det tilbage til Darkest Dungeon, så, så vil jeg bare håbe, at deres rough... Altså det er jo early access. Så jeg vil håbe, at deres rough design dokument og deres endemål, det, at, at de kommer hen mod det. Selvfølgelig hvis de kan lære noget og være lidt, og kigge lidt indad, uh, når de får feedback, når de får kritik, når de får ros. Hvilke aspekter af feedback de nu får fra de mange spillere, som nyder det, som hader det, hvad de nu gør. Så håber jeg, at de kan nå hen mod deres mål en dag. Ja yeah. og. Oh, uh. er for mange fans, der kommer til, skrive. <laughs> ja præcis. Der was the fucking hardest, dark, darkest dungeon I've ever played. <laughs> What the ja. Skal vi tage en lille opdatering fra uh, Nvidia? Hvad sker der nu med Nvidia? Fordi Nvidia har snakket lidt om den næste opdatering til deres driver. Ja. Uh, de har jo den her GeForce Experience, hvor de sådan, uh, tillader forskellige ekstra funktionalitet til deres grafikkort. Mhm. har du Nvidia-kort? Det har jeg faktisk. Uh, ja, Så har du måske også GeForce Experience. Ja, det har jeg faktisk. Det var stadigvæk, at vi lavede det der, hvor man kunne optage uh, uh, gameplay, ikke? Det havde sådan en... Det er mit grafikkort ikke godt nok til... Okay, det har det, hvis man er sej. Ja. <laughs> Men det er snart noget af den nye funktionalitet, der vil komme i GeForce Experience, og den kommer med den første gang i deres beta drivers. Mm -hmm. øh, og lad os se en gang Noget af det, der kommer, det kommer den nye kompleks in-game overlay, du kan have fremkalde nok flere ting fra. Mm -hmm. Så bliver det muligt direkte at uploade til YouTube igennem deres ting. Nice. Og så bliver der også mulighed for at få samme funktionalitet, som man har på Simpli 4, det der SharePlay. Det vil muligt at sådan, invitere venner til over nettet og overtage en i på ens computer. Ja. Nice. Det kan jeg se frem til. Mm -hmm. Det kan jeg, jeg kan se frem til det? at misse. Så. med et shit i grafikkort? <laughs> <laughs> du tror heller ikke, det kommer til dit grafikkort, så? Nej, bare, bare se vores... Øh... Grim Dawn, uh, hurtig snas, der, der græder lidt, når jeg viser mine uh, settings. Um, yeah, nej, altså, jeg, jeg, synes det, jeg synes, det er super, at de har den her GeForce Experience. Godt nok, så skal jeg være ærlig, når jeg lige starter computeren op, og, og kan have lige ved spare lidt uh, energi, eller um, processekraft, eller hvad det nu måtte være, så er der mange programmer, jeg lige lukker ned og fjerner, og GeForce Experience er en af dem, bare fordi, at, at der ikke rigtig er nogen funktionaliteter i, GeForce Experience, som for eksempel det der med at optage game footage, det er ikke rent noget, jeg bruger. Så ah, okay. medmindre de lige siger, at der er en update, eller der er noget spændende, så er det bare sådan, ja, fint nok men nej lige gennem dig væk, der skal jeg ikke lige bruge. Så lidt ærgerligt, men øh, jeg, jeg synes, det, det er super smart og jeg er da glad for, at de holder, holder ved det, fordi det må jo være meget fedt for øh, nvidia kun at de ligesom har det der seje software, de kan se frem til Ja, give lægst mm. og funktionalitet Ja yeah. Det deres altså, Shadowplay, hvor den optager sådan i baggrunden de sidste 15 minutter, tror jeg også, Det er ligesom Playstation mm -hmm. øh, Det tager jo selvfølgelig også noget af, af, hvad hedder det, performanceen Det gør det På kortet, som man kan tage det fra, hvis ikke man bruger det Ja yeah. Så Det er selvfølgelig ja. muligt Det er det jo Men øh, noget andet, der desværre ikke var muligt Det var et fanprojekt, Hoff No, det, det, er? det er faktisk en franchise, som vi har snakket om før. Er det Super Jeg Nej, ikke lige et Super Mario fanprojekt her, men det er selvfølgelig ikke noget at grine af. Det skal man bare have lov til at lave, hvis man vil. Måske bare ikke lige... Øh, et pro-tip ved de her fanprojekter, det er måske bare lige ikke, ikke offentliggøre dem for tidlig udvikling. For så kan det godt være, at firmaet er kommet efter. Uh, og der er nogen, der er kommet efter dem her. Fordi uh, Invader Games, som er en fangruppe, som står øh, bag Resident Evil 2 Reborn som altså var det her fan remake af Resident Evil 2 de har nu fået at vide af Capcom øh, kan jeg lige stoppe det der <laughs> så selvom at de har været under udviklingen noget tid og de har haft en alfa ude siden oktober sidste år tror jeg, så har de altså fået at vide af Capcom at de må gerne lige stoppe udviklingen men der er heldigvis et dejligt, positiv twist på den her, ellers irriterende historie, hvor vi mister et potentielt fedt fanprojekt. Fordi mm. at øhm, det er nu øhm, det er nu stoppet, det her fanprojekt, og grunden mm. til det er jo, at øh, Capcom har kontaktet dem og sagt, at de selv har planer om officielt at remake-spillet. Så der kan vi jo bare se. Øhm, så Invader Games og øh, Game... Øh, og, og Capcom de har gjort det, de har forhandlet <laughs> de har forhandlet <laughs> på, øh, på gode termer det, det, det, er, godt. Godt, det er godt fint øh, der har ikke været nogen sur mine der så så Invader Games øh, er ude at sige at øh, i, i modsætning til hvad hvad, hvad man nok tror øh, den her nu hvor den her øh, announcement med en officiel remake kommer ud så er det så synes jeg de, så altså, det er... Øh, fucking super nyheder for dem og øh, som fans så er de meget glade for at øh, at Capcom har valgt at tage det her store projekt øh, på sin skulder så ja. hvad der så ellers lige bliver tilføjet her, det er det der er spændende fordi at Invader Games de er faktisk blevet inviteret til at møde med Capcoms udviklingshold for at øh, for at diskutere yderligere idéer så ja. selvom øh, så, så Invader Games siger, at selvom de ikke kan, øh, altså legalt, øh, færdiggøre Resident Evil 2 Reborn-projektet, så, øh, så er vi meget glade for, at, øh, at, at hvad, vi har, hvad vi har vist, og hvad de, hvilken support de har fået fra fans verden over, og at, de, at, at Capcom ligesom fik øje på dem og lagde mærke til projektet. Så øh, de lover, at. Øh, at øh, det... Øh, at, at det arbejde, de har... De lover, at det arbejde, de har gjort indtil nu, det vil, øh, det vil være en stor hjælp for dem øh, i, for fremtidige projekter. Om det så bliver... Altså, det er citat slut. Men om det så bliver for, øh, for dem selv som en fangruppe, eller måske de bliver hyret hos Capcom, det ved man okay. jo ikke. Det kan man jo spekulere om. Men i hvert fald så synes jeg, at det er rimelig cool. Det er selvfølgelig business øh, af Capcom lige at sige hey. oh, kan, vi lige, ja, kan I lige stoppe det der men vi vil også lige gerne øh, flyve jer ind, så vi kan, vi kan snakke med jer Hallo undskyld afbrydelsen det er Christian Hoffer. Øhm, ja så skete det sgu også for os vi havde lige lidt tekniske problemer så resten af podcasten blev simpelthen ikke optaget desværre så øh, jeg må lige lave en en autoskordsteg opsummering her vi kommer lige med omkring to andre nyheder efter den her om Resident Evil Reborn den ene det var en ny tjeneste der minder lidt om Kickstarter der hedder Fik. hvor at øh, ideen med den er simpelthen at i stedet for som med Kickstarter hvor man skal se det som en donation når man giver penge til udviklingen af et eller andet projekt som man godt kunne tænke sig at støtte så med den anden her der er det simpelthen en investering og det vil sige så at man øh, har mulighed for at få noget at udbytte øh, når spillet det bliver det kommer op på hylderne og bliver solgt så øh, det er simpelthen en anden måde at, at skaffe investorer på, de siderede. Øh, forhåbningen med den her nye tjeneste, det er, at det at vi kunne få budgetter, der faktisk er endnu større, end vi har set på Kickstarter, hvor vi også har fået sådan imponerende nok øh, mellem 3-5 millioner, men forhåbningen her, det er, at man kan op på 10-15-20 millioner, som øh, nok er mere tilsvarende til, hvad et større spil koster at lave i dag. Øh, det er en gut, som hverken mig eller øh, Holm kendte fra... Øh, Double fine og der var godt derhen, men det er også støttet af Tim Schafer fra Double Fine og Brian Fargo fra In Exile, der begge to har haft flere forskellige succesfulde Kickstarter-projekter, der har fået mange penge ind og blevet udgivet, og også ganske fine projekter. Så det er folk, der har erfaring med medierne ligesom er med til at styre det her. Og fik, som tjenesten hedder som sagt, den er meget fokuseret på, at det kun skal være videospil, det er, det er lavet til. Den anden nyhed derimod, det er, at der har været nogle problemer med nogle YouTubers, eller i hvert fald potentielle problemer. Det, det går ud på, det er, at der er et projekt, sådan en rigtig øh, lille, fint videospil, der er ved at blive lavet. Der er sådan lidt YouTube-based, det vil sige, så det er nok med at skræmmende noget, det er nok noget, man dør ofte, og så kan man sidde og spille det og råbe det, mens man bliver optaget, som man nu skal gøre ved YouTube-videoer. Øh, men det er lavet i samarbejde med nogle af de her kendte YouTubers, og... Det lyder jo fint nok i sig selv, men problemet er så, at de her kendte YouTubers selvfølgelig laver YouTube-videoer også om det her spil, de selv er med til delvis at udvikle. Og det er ikke lige altid, de er lige gode til at fortælle, hov, ved I hvad? det her projekt det er jeg egentlig med som en del af, eller jeg får egentlig penge af det her, fordi at, øh, jeg jo indgår i det, så jeg får nok en procentdel af indtægten, når det kommer til at sælge. Og det er faktisk ulovligt ifølge amerikansk lovgivning. Ligesom hjemme, så Følge lovgivningen, så skal man faktisk offentliggøre, hvis man laver en reklame, eller medvirker en reklame. Så øh, det skal være tydeligt at fremgå, at øh, man reklamerer for et projekt, og man ikke bare øh, fortæller godt om det af egen fri vilje. Og øh, det er jo det problem, de ligesom har fremgået for. os så åbner op for et potentielt øh, sagsanlæg. Så det er jo ikke så godt. Men øh, det var egentlig nogenlunde det hele. Lidt øh, kedeligt genfortalt her til sidst. Øh, jeg har så en lille annoncering, udover at man kan se os inde på øh, YouTube, og man kan følge med os på iTunes, hvor vores nye anvendelser kommer ud, og er desuden også vores fine podcast her. Så kommer vi til at fejre vores afsnit nummer 60, og det vil sige så om to uger, altså uge 36 for dem, der følger med dem. Det kommer sandsynligvis til at være weekenden, der kommer vi til at optage afsnit nummer 60, og vi vil gøre det via et livestream, ligesom vi gjorde med afsnit nummer 50. Så prøver vi at genoptage succesen, håber folk, de gerne vil følge med. Der kommer til at være yderligere oplysninger inde på vores gruppe inde på Facebook, der hedder Group Game Test. Øhm, ja. Så håber jeg bare, at I måske vil sende nogle spørgsmål ind, enten i løbet af programmet, der kan I skrive live -venue. der er en chat, alt muligt smarte og moderne ting. Ellers så kan I skrive en mail ind på gametest, -gametest hvis I har nogle spørgsmål, og så kan I bare skrive apropos gametest eller whatever i emnefeltet. Så kommer vi til at tage den med i programmet her og snakke om den. Men hvis ikke I har lyst til det, men bare at lytte med, så er I også velkommen til det. Ellers som har det godt døde, og så hilser jeg Holm for jer og siger, god vind, min vand. Hej.